бо той не чинив опору, стояв ні в сих, ні в тих, не знаючи, що робити. Мабуть, таке трапилося з ним не вперше. «Сволота!» – історично волала вона. «Як вони сміють ходити по нашій землі? Вони забрали в мене найдорожче – чоловіка і сина!» Проїжджа частина Михайлівської була вимощена брущаткою. Її виколупували і натомість стеляли рівненькі гранітні буханці. Водночас розширювали тротуари, колишнє підвищення своєрідну поребрану з тої ж брущатки заміняли бордюрним каменем. Тільки новий асфальт на тротуарі виявився тендітнішим, ніж довоєнний. Той був накатаний впереміж із дрібною галькою, що так загадково блищала після дощу і асфальт не плавився за будь-якої спеки. Поступово Гарик-партизан став серед дворових хлопців першим за водіякою. Певно тому, що був трохи старший за нас, а ще мав авантюристський характер. Він відчував свою вищість і називав нас шнурками. «Привіт, шнурки!» – привітався Гарик, підходячи до нашого гурту. «Чого сидите тут без діла?» Ходімо подивимось, що там накоїли за день фріци на нашій вулиці. Майже щовечора ми виходили перевіряти, як працюють полонені. Вони старанно викладали бруківку, скріплюючи гранітне каміння цементним розчином. Ремонтували стічні канави уздовж тротуарів, підпертих міцним бордюром. Я пригадав колись почуті від нашого сусіда Бориса Вікторовича Дунаєвського, історії про дореволюційний Київ і з гордістю розповідав, що першу в нашому місті каналізацію збудовано за часів генерал-губернатора Ігнатєва. Тоді ж з'явився і перший трамвай. Одну з київських вулиць назвали на честь того хазяйновитого градоначальника Ігнатєвською. «І звідки все це тобі відомо?» – недовірливо перепитував партизан – невдоволений тим, що я демонструю перед ним свою обізнаність. «Треба більше читати», – під'юдив його я, знаючи, що Гарик не дуже дружить з книжками. «Ой, забув», – вибухнув він, – «ти ж у нас начитаний, мабуть, позичаєш книжки у того рудого фріцика». Серед полонених німців, котрих приводили працювати на нашу вулицю, був один молоденький, який завжди носив з собою книжку, і коли випадала невеличка перерва, прибувала машина з камінням чи піском, і частина укладальників дороги починала розвантажувати її, а решта робила перекор або ж просто відпочивала, роденький юнак усамітнювався десь на приступці біля будинку і розгортав книжку. Для німецьких бранців були створені більш-менш нормальні умови. Їх годували, вони не пухли від голоду, принаймні не жебракували, не просили у перехожих щось поїсти. Хіба можна було порівняти їх з полоненими червоноармійцями, яких гнали по хрещатику в перші дні окупації? Пам'ятаю, жіночка з натовпу, що стояв обабіч дороги, кинула в їхній бік кілька нечищених сирих картоплин. Як вони летіли на ту подачку? Розривали картоплинки на шматочки і одразу ж ковтали їх. Підбирали з-під ніг навіть опале листя, аби хоча б чимось утамувати голод. Не дивно, що кияни, які пережили окупацію, обурювалися, дивлячись на колони годованих німців, що пересувались по місту, майже без конвою. Червоноармійців, які підбирали з бруку гниле картоплиння, німець з охорони, що супроводжувала їх, нещадно бив по спинах прикладом, а жіночку, котра насмілилась упустити на бруківку кілька картоплин, пристрелили. Полонені, що працювали на нашій вулиці, мешкали в казармах на верху Володимирської гірки. За невисоким мором, з колючим дротом, їм обладнали й футбольне поле. У вихідні дні на ньому відбувалися матчі, грали німці з мадярами. Я любив ходити на ті змагання.